تے پیا د ولری دا د قصہ بازار شاتہ کबाड़ी بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان ان الحمدللہ نحمدو و نستعینو و نستغفرو وانا اعوذ بالله من, من الله فلا مضل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 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم قالت العراب آمنا لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ دا بَعْثَ مَنْغَ شَرُوْ كَرِوُ چِي دَغِينُمْ الْإِسْتِعَدَادِ د ایمان د پاره مخکي استعداد پکاره ده ځکه چې د استعداد پیدا کو نو د ایمان چې کوم مزدا کم, کم حلاوتې دي کما کمالات دي غنشي راتوله تاکه اہلیت ول مخکي ضروري له الاهلیه والاستعداد د دې لپاره یو دریم او تقسیم ا مې څاغنه انشاء الله تاسو ته بیا دی لکه مثال امر د ششي مثال دا لپاره ور شو او یو بل مثال مشهادت سوم مازی ا د لوخ مثال ماشا الله تعالی دا دری مثالی دا پر بین شروع چی دا مثالی سیادی بیدیر اللہ سویبانی پتح دا دی باب کهی ناشنا باب ده دا یو ناشنا خزانه دا چی اللہ سبحانه و تعالی دا در را کولا و اکلا دا دین یو ناشنا پویسویل اللہ ور کهی او اسیستی ترادن مخک دا خبر ویاما چی دا خبری دا زشی کم بینو ما دا کم کتاب کرسی نی دیدی کلی یو کتاب کې د یو د هغه نه ده چې رانه بلکې دا الله سبحانه و تعالی ترپايه ورکلدا د هغه نه بیانېږي د الله عزوجل ترپاه د شي خاص کتاب کې د دې ترتیب نشته غیر د قران او د حديثنا د کتاب او د سنت د عادی مطالعهینو د دې خبرو اخست شوی ده نو استعداد دا ضروری شی دایته چړې مرکزان کې پیدا کی د ایمان د پاره استعداد چې درکرهغه به وتاکه د ایمان توخم وکړل شي دا بواڅول شي نو واخ خو واخ بلاوی بوټي راته کی کله یو بوټي به پیدا شو کلوو به بل پیدا کیو کلوو بل پیدا کی دا زربدی به داسې شي لږه زمانہ بعد پاول اورزنا لکه زمانه بعد بد دست شیل لکه یو باغ لکه د ګلونه د باغ په شانتا چې دا پکې لکه د ګلاب ګل او دا پکې د ریدي ګل او دا پکې پلانکې ګل له ګلونه نرګل ګل دا به کې ته دایش سبب دی خپل ژوند باندې به دون خوشاله چې دا ویش الله زخه جنت کې ما په دنیا کې جنت او داغ خبرت ده دا چې دیدتا زمنگ سلف و مشران و نیکان و اشاره کرده دا ده چې دعوت اللہ ورنصیب کرده وا الشیخ الاسلام رحمه اللہ علیه کلی دی چه ان فی الدنیا جنتا من لم یدخلها لم یدخل جنت الاخرہ پر دنیا کی یو جنت ده کاغیت اسو کو نا نواتو دا اخیرت جنت د نشت لے کمچه اللہ دار و سواب تیار کړی. دنیا کې جنت دی او باغ دی اوی ته به ورزی کا ویل الله نشوی التم دی الله نن بوزي د خبری خبرې بو په مطلب به واستاسو په یوې دی خبرې مطلب دار چې دنیا کې دغه د ګلو باغونه باغ شکم دی دا په دې خبره کې جوړه هغه مذبه په دنیا کې څکی دا کده ته در نصیب کړه نو ان شاء الله در دا سوار کنده الله بوزي جنت ته دی, دی بوزي او کو دنیا کې داسغه دی ډیرانو ګندګي پکې وا بدبوئي پکې وا د بد صفایو داغي چې داغي صفایو و نه نو ولا نړیران چې د الله سبحانه و تعالی ورته بوزي ګندګینې شرونه دا داګه زه ورده ان الشر كله بهزا فيره فنار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شرونه دا ټول پټول به الله ورته بوزي زرګی چې کړه شیری ګندګینې داګه زه دا زرچې د صفاشه نیو او د ګلوونو باغ پکې جوړ الله دې جنت تم نه پری دي قران کې دی الذین تتوفاهم الملائکه طیبینا دا د رب العالمین څخه نهل کې فرمایلی دي چې مخکې دسی فرمایلی دي چې ولنعم الدار المتقین جنات د جنتي نو ډېر ښه کور دی د متقینونو ډېر ښه کور دی چې اځنه دی دا وی دلانه باندې هغونه به دې وو پهګه عام شي دا څوګ دي زمو تکم خلک تتوفاهم الملائکه طیبینا چې دیو, دیو باندې مرغ راغه ملائکه په مرغ واسطه هغه وخت پوري دیو پاو کو طیبینا دا زرینه صفاکړو د دینه ګندګی سلی وا په دی کې خسته سی پیدا کړو طیبت په کې پیدا شي او مزیدارواله بګه پیدا شي او اهلیت پیدا شي او جنت, جنت خلک بوزي د سدالو مطلب په پوېږي کړه شو ګوره خبرې ده نکره چې الله سبحانه و تعالی اهلیت درګه پیدا کا اڑونه کې درکه به یو باغ پیدا ش کبه فقیر وي هم خفا بڼه که ماری در باندې راالي ندم نہ به پریشانه کېږي او ثنا اصلي شعر در سره ده باسی د سره ده کا ثابنه بلی او تکلیف راي کوعده ديو نو هم خوشاله ده کوعده دي نو نه هم خوشاله ده اگر که دووي تقللی په ظاهری بدن معدر راي هغه سره به محسوس کې دي ک اصلی شه بده سرهوي خګاند به تا ب ډیر او تاته به بیا دا نور انسانان دا باشایان چې دي د مالدار خلک د غټان خلک دا د دنیا والله دامه پلسان کاره کې چې دا وریبانان صی نه د دریبانانو په پانګار کې وختیر کو د په پرشانې کې وختیر کو دزم نه یو الله خبر دی جسونه پرشانه دي دا شیش اللہ دلدار نکره لبا دین ته هی پریشان وی دا شیان دي مقصد او حقیقت نه خبر نشلو سلف وی دي خرج مافالیس الدنیا ولم یذوقوا حلاوه تما فیها دا د دنیا مفلسان شیدي ان دا باشیان او دا مال دار خلک بی دین خلک دا د دنیا نه وته او پدې کی چه کم مزیدار شېو او خونده خوندورشي الله پیدا کړو هغه د سره ونه ساکو داغه خوشبيي وانه خسته لا داغه خبر هم نشولو د دې خبرې څه مطلب دی دا مطلب دی چې دنیا کې الله موږ له کوم نظر اکړي د ځانې کائنات خلق وایي موږ لږ الله کوم خل نه جوړ اکړي دي کوم په با باغونو کې موږ وسو داغه دا نور خلق دې خبره پیسې به ډیری وي ظاهري خوښۍ شته پرکیږي لیکن اصل کې خوشحالي د زړه دا لګاتاف صفات ده چې زړه کوله خپوي نه ظاهري خوشحالي پیدا نورکې او زه چې کوله خوشاله ایدا ظاهري تکلیف دو نظرار بیان نه ده زه به خبر او که کنه کويږي زهن مرسيږي دا باج دې چې خبرې یې پای په تاسو رسټور تیرېږي او باج دې چې صبر باندې تیرې شي او صبر لګېږي اوس زهن ترایزي دا شعر ده سير مزل دا مؤمن سره چې د الله رب العالمین طرفه روان دی او مزل کوي نو کله یو پړاو کې دی او کله په بل کې دی او کله په بل کې دی کله به ته یو ټیشن نه ته راځي او کله به بل راځي هغه زاخره په مې ټول د دې په اړه بیان کړی چې استعدادي ایماني دا ضروري شي د ایمان د لپاره مخکنه استعداد دا سره په کول او ذکر قران کول الله سبحانه تعالی داسې کتاب ده, دا ده چې هر قسم علم پکې دی خاص کر علم هغه به ډېر زیات دي په ډیر ناشنا په رضوان الله سبحانه وتعالى پېښ کړه استعذاب قران شریفه مخه پیدا کې یی داګې نه رښتا به وتا کې به ایمان رازی او کمالات بدره کې راځي به د دوی الله د قران ربانی کې داسې فرمایلی دی چې الله تعالی کتاب را لګره دی پیغمبر الله عزوجل کتاب را لګره دی ام انانا تاسو ته چاڅه کې کتاب دی کله جاءکم تاسو یقین راغې استاسو د رد طرفا دا شی کتاب را داغي څلورمه نه غات کی ذکر کړې زبته یو راواله مو شفاء ال مما فسدور دا شی کتاب الله تاسو راغې چې شفاء ده د وای دا د اغه مرزونو چې کینس نو کې دن نه دي سنګه د نظر دی په زړه کې کومې بمارې نه دي داغه شفاء کوي یل ګندګې نه ځای لکی استعداد تازه پیدا کوي مرضی سیویی ای نیلیشی قوی استعداد قوید پیدا شی کن صحت پکره شی چه مرض در کی و صحت در کی نیشد لول با مرض لریشی نیبیه وستا بدن وده کئ معمولی شیه چه با استعمالیه لک شیه نو بدن بده غطیگی یو سرحه ده چه بدن یه روخ ده دادی دال خوری ساگ ده خوری او روطه ده خوری تا ده بدن با غطیگی او صحت بخکی او دا دا دا بدن کے ده چه دا آقا با بدن که او څنګه خورا کونه کوي د د شهادت بنفکې ولې زکه چا غاصر کې استعداد به بدن کې نشته دی نو قرآن دا کار کوي چې لاول ګندګینه زایل کړي استعداد درګي پیدا کړي اہلیت پیدا کړي داګې نه بعد بے شتر لکشن عمل کې لګنه کمل یو سبحان الله به ډیر کار ور کوي یو کمه دا سوچ کاو دا خبر دی وخت چې الله سبحانه و تعالی شری مایره چې کی حدیثه کې راځي یو سبحان الله سره وایي دا نصب الميزان دي نمای ميزان او الحمدلله چې دی ویل وایي دا ميزان مکمل دي کې سبحان الله نصب الميزان دي دې حدیث ته خلک سبحان الله چې دی ویل ان مای تر او الحمدلله چې دی ویل پر جوړا کاشو نو چې ته دا سوچ را تاو یو صبح الله دونه جر الله اورک چې میزان او الحم الله دی ک د یو پهې تقریبا بهولږ سبحان الله الحمد الله منتن پنه لږي په دوه لږ ساعت کې چې انسان میزان دکشه او الله صبحان اووطله چې د چا پهبارره میزان دغه ډ کې تللی دکششي خ بجانتهسی فمن ساکوت معوازیینو فړی المفلحون مفلون دیږ د چا میزان چې درونشه د کامیاب نودمما لمیږ چه ده سبحان الله و الحمدلله ده ارچانه ده مرادا چه یو کپر سوی سبحان الله ووی او دغی میزان دی بلکی گی ده یو مشرک دی وی دغی دی بلکی گی ده یو بل انسان دی وی دغی دی بلکی ده ملومی گی ده دینه چه ده ده اخشا مراد داد چه اغوکی استعداد پیدا شولې مخکي استعداد اهليت پکه پیدا شولې زري صفه شولې نه په دکې چې لوکښاني عمل وسره زي اغه د الله په نظام نه ډېر قیامت لري او د مثال باندې تاسو پېښ شولې د مرز مثال چې ما ورته چې بدن دی جو به ادنا خوراک وا بدن به ډغه ټیګي او ودا بکیو صحت بدي ارنګ بدي کې استقرا کوي چې مزیدار بکه کوي او کدن په بدن کې د مرز نوکهبه ته څونه فخره کوله کې پیدا بنظر کوي دا, دا بعینی د اعمالو مثالوم دي یو څړې د د نظری بيمار دي نو که ډیر نپلو نه کوي یو ډیر ذکرونه کوي تاسو په پته د بازه خلک شپيره پیسې ییږي جماعت تر ازي د باغړه د وګړاګو دغان راځي د جماعتونو ته دت به ګنت عبادتونه کې سار کې مناستي نو نپلو نم کوي او اشراق هم کوي لیکن په ژوند کې هیڅ نه دی څړو چې دتون د سړی کیس د کومل نه کار روژیم نشه دا کمال پکېنی وجه دا د جن په هغه کې ګندګي وي صفای نه وشوي کده د چرته صفای شي وي نو یو مومن سره هغه چې داګه سره صفای شیکل د لغ عملونه داګه سره پرایز لکشنه ذکر لګ عمل په دیبن الله سبحانه وتعالى کېامې وي نو دلته دوه خبرې د ذهن کې لندل نه به رالې هغه دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم ترپا پدې umat باندې دا نه په عبادتونو د ډېر نه دې مقرر شوی کې تاسو حدیثو کې سوال شو دی د څه نشته شرط چې تاسو سبحان الله ذکر راټوي او وي وی. لا اله الا الله لزروي او وي وی. او شل زری د څه نه اکثر نبی رسول الله شی وي صلی الله عليه وسلم سونه کا خیر ده او به طرزه وصل کړه صلی الله عليه وسلم دې سونه عزت نه کی د حکمت دا کار کړي لاول نبی صلی الله عليه وسلم دا چې ستاسو زره دا غدا محنت روی که دازر صفایی که چکل صفاش بلگ عمدونم سیدلو ورکی او عبدالله بن مسود رضی آنونا نکلی اغا فرمایی که دا تابعینو تا دا کتاب کهو چی دا صحابه چی دی رضی اللہ عنهم ای تابعینو استانسو ننیدی غور شوی پا کسرت اعمالو صحابه پا دیو جبانی نو چی دا ایگین عملو ندیرو داشت بی بگن دیرو پاسی دل پرز پرز شپ شپ غولاس د جنته بهادت ورګاو روجي بهګن ډیر نه ولې اسکار بهګن ډیر کول دا عملو نستاو شډیري ځغویله نفل نو د تابعین ډیرو روجي دا غيو ډیروي لیکن دا به پزرو نه کیه دا هغه شی په وجبه نستاو نه بهتر شوی دی چاغه د زرو صفایدا استعداد د ایمان سلامت القلب اگر په دې کې پیدا شوی ده زرو کمال اگر کې پیدا شوی نه لکه عملونه دا غیر پدیر اعلی پیمانه باندې قبل د الله پنز باندې او ترڅو چې اگر د زړه کمال نه دې پیدا شوی اگر صفای او غست عادت در کې نه پیدا شوی د دې د وجه نه ډیر عملونه دي خاصره کم دي چې دې دې خبره باندې واست ذهن رسول الله عليه وسلم د دې د وجه نه ده او دې وخت داتجر به هم دا یو شریب الله به لري عزت او دې چې سرداګنه چې د عامره لاس چې ګوري کم بې داولې دا د هغه د سرود کمال لا واجن حاضر کی د نسفایده عملونه لري که دا ور کوي یو سره ډېر عملونه کوي لکه د نظر کې به صفای نه نه داغي اثر بکم وی هغه شان عزت بالله با نور کوي هغه شان کمال بوله نور کوي د دې د وجه زموږ ورو او پدې باندې ډېر احترام مونږ له پکار ده خاص کر طلبه علم لا علما ولا د ګورې صاحب بلند توجه عبد دیवाधिकार پرکار دے کی د خپل ژوندونو د اصلاح کوشش به غړي زیات کړي زه کومه اوسو د دې مقصد د پاره راويتي د جماعت کې زمونږ نهستمو غوړ د دې مقصد د پاره دا کله چې بدي کې بل غرضي د داغز ژوند ځای عدي ژوند یې خپل ژوند بنه बर्बाद اوه د کار لاواز منګ دے چې د خپل ژوندونو د سلامتیه کوشش وکه دا مقدمه تمشنه خبرې مو کړنه د اهلیت د ما صفات شروع کړې چې کوم قران کې راغلي دی او بعضه حدیثه کې ټولغه جمع کولی خو بعضه دا غوښنه نو ما دا ویل چې دا انسان کې چاهلیت پیدا کیږي نو یو د الله پیدا کی الله رب العالمین دا شریف په اړه دا ویل چې شیکی ز ایمان راولم کمال پکې راولم نو د مسکنه اهلیت ولور کی څلور خبرې داغه په باره کې مو مخکې بیان دو نمبر اهلیت تاس من تاسو را راښویا دی چې ای بندگان او تاسو به ځان کې خپل اهلیت پیدا کوی استعداد به ځان پیدا کوی من مکلفي په دې ان الله لا ينظر الى سوارکم و مالکم ما تحسل دا مطلب یې دی چې الله ستاسو شکل ته نه ګوري زکه دا شکل غیر اختیاري تعال در کړا شوی دی او مال تمنه ګوري زکه دا مال هم د الله په ورکړه باندې انسان ته ورکړی کیږي د شریف خپل واف نه یې څیز لري مالدار شمع غریب دشم اوس مونږه ګل د کس ته یې بدران دی, دا. دی کسان موږ واق نشته نو الله دې تنه ګوري چې نه ګوري سمه نه ده نه نه ده دې بنیا نور کوي چې دا سره خسته دي نه ما ته ګران دی دا بدران دی دا راتنه دی دا زمونږ واک کني دی الله په دې باه مګ نه راګی ري نو سته الله ګوري ولکني ينظر الى قلوبكم واعمالكم کوم شی چې زمونږ په اختیار کړي او مون الله راښاره لري موږ یې په مکلف کړین الله یې ته کستا زړه برابرو شرطا عملونه د ټکو ن الله رب العالمین تعالی ته بار ور کوي چې دا سی سره له او کستا پسل کی خرابواله اوستا په عمل کې خرابواله نو کته ار څونه کستا شکل ولایې اته نه مالدارې الله پاک کو نسبان استا څخه قدر او قیمت نشتا قدر او کهامت الله رب العالمین هغه شابه نور کوي چې مال سر ډېری یا شکرې کوي ارته ګوې زړه چې زړه چا ده 파ره دې څنګه دې دې کې د الله رضا اخلاص شي ششته کنا او څې پات پکې موجود دي کې نه دی دې ته الله نو دی الله رب العالمین چې انسان دې زړه وګوري نو دی او مطلب دا دی چې هغه بار ورکي دا بندو ته خخ کوي نو دی کې دې ته هم اشاره ده چې الله څنګه دې ته وګوري چې داسره کې اهلیت شته کنا ک اهلیت شرط پکې وي نه به پامې کېږي صفات ور اچي د ایمان صفات پکې ور اچي دا سره اهل خبرې چې په دې کې ایمان ور اچول شي الله تعالی دغه پرشیا د غشنه حل وغور زی لیکل خبرې چې څنګه کو چې پرشیا حقیقت د غشنه هیت پیدا شي هغه مازه اوس کوم چې په دغه خلک کې دا چې د ضرورت هم ورکوځش نو دا اهلیت به ومنه پیدا کوو مونږ به د دې کوشش کوو مونږ 파ګه مکلف یو دا هغه هیت ده پر څه به د کې پیدا کوی لې چې مونږ په کله د ضرورت دي یو دا غره الانابه انابت ده پزړه کې انابت پیدا کی کله چې د پزړه کې انابت موجود و نو ان شاء الله په دې هر قسم خیر راځي د ایمان خیر به به راځي انور به خیرونه به راځي ایمان اساسي شریچه به راغې دا نور ټول به دایسمرګري ال انابه دتنزی یوسوشه یې نورم دي چې قران کې ذکر دي دا غنه به زړه ال انابه الاخبات ذبيت ذاك الوجل او الخشوع ذاكوا الفاظ دي نسبت الله عز وجل قران كريم کي شي سور دي قاب الله سبحانه وتعالى داخ زکر پڙهي دي شي دي دا دا من خشي الرحمن بالغيب هذا سوچ دي الله نه پغيبي ري وجا ابي قلب منيب نو خدای جمله استعمال کړې د وجاعات اوللا لواره یعنی مر شو او زر کینا بد ګنځه اما توجهه ده الله تمه توجهیشو په زړه باندې مونږ چې ازر کینا بدو په انابت باندې الله سبحانه وتعالى مونږ ته امر کړی دی او انيبو الی ربکم واسلیمولو الله ته تاسو یې انابت کوکې د قرآن کریم کې مونږ ته امر دی و انيبو یې انابت کوکې دارنګ الله سبحانه وتعالى دا فرمایلی دي منيبين الیه وتتقوه په دې اساس یو تفسیریدار چې کون منيبين لې الله ته نیابت کوي ان کې شي ځان کې د نیابت صفات پیدا کړي او الله نويریږي واقع مو صلات مونږ وکړي او مشرکان نه ما جوړيږي سوره روم کې دي ال انابت د نیابت څخه توای جدا سره په خپل ځوره پیدا کیږي ان الله عز وجل د حضرت کې ایمان راولي دې خبره کې ماته متوجې شم مکه شرط د غولې خډېره مرګوره نو اورې دغه د چليکل مکه وای دي وکه ماته غولې د اقبې کې تاسو لیکي رښتې به وي لیکي ځنګله دې د پاره شې دا خبره چې کله زموږ تاسو کنیکشن پایمی کنه نو خبره کې انته سر سره به به تاسو په دو اخلي بار بار دا خبره چې دې د پاره کوم شي پیدا به سلامې لويږي چې کله توجهوي کني خبره زایکیږي انا بچ دې زمورونو دا لغت کې ما نه دا انا به نیبه مې اعلان تا وای مای لکه د لږه مای الله تعالی طرف ته خو د قران د متادین دا مرینه ده د انابت دوه معنی باندې استعمالېږي دوه قسمه انابت ته کول هر انسان د ضروري دین او ایمان به ګل راځي یو انابت چې ميل القلب الله رب العالمين ته دا خپل زرمای لکه ول دی پاجا ځی شوق هغه طرف څخه دا کول نو ميلان هغه کول رغبت هغه طرف کول د دي انابت په مقابله کې قسوت استعمالي کې قسوت دې څه خبره واضحه شه د انابت ته او د قسوت ته قسوت القرظه ته وایي د زړه سختۍ ته وایي د زړینې قبض ته وایي د زړه باندې د کانې په شان کلکی ميلان په کې نه پیدا کیږي کوم شي د نره اوزي او به دا غن نه را خارجي قسوت د کثیر صفات ده داغي دغه نشونه صفات ده دا وی په دې کې قصورت دي ستیاادات په کې نشته رکانې نه نه دا وی کې کته غلا ورچې پا تو کوم به غلا ورچې نکې نه نظر غونې د مومنخي په ځکه کې نابت ده نرمواله ده پکې او ميلان ده پکې الله تعالی ته چې څه ورچې نه به کر اخیږي قصورت درښې صفات ده د کاهرانو ده يهودو صفات ده څرنګه اورې لوي سزا ده دوی به سزا ده الله چې بندل او عاد ها کا چلو نہ خلعت دینہ غفلت کی مالک میں دینار نہ ما ضرب الله عبدن بعقوبه اشد عليه من قسوه القلب یوبن الله ش اللہ سزا ورکئی نہ د قسوه قلب شانہ وٹا سزا نشتے کلا پاکستان دا لسنا مات کلا دا دونا سخت سزا نہ دا مات کلا دا سخت سزا نہ دا وگن استری بدون سخت نہ وی وچہ زریدہ سخت اور نور نسخت سزا دل الله درك او دا خپل دشمنانو له الله ورکه ولاعز بالله سوي چې دشمن دي ناګره دا سزا ورکي وجعنا قلوبهم قاسيه الله فرمایما د یوه زونه سخر داړې مړه پر سخه چې بس د دي خیرونو ټولونه محروم شي يحرقون الكلمه عن مواضع مرزونب کې بي پیدایش قصده چې به مړي دین به ایمان غواړي الله پوره هغه انسان علما و جهله چې هغه دعاګان غواړي چې الله پیسې راکاو او روپۍ راکاو او خزر راکاو کله دغه دعا مخې او دا دعا نه کوي چې الله زموږ سره سخت دي د دې سخت فال زایلا کا عادت د ازلی د لپاره کوشش نه کوي نه دا سړي نعمت نه دی پیاندل د شر خبر شوی ان ده شر نه انسان خبر ده تخ خپل زو د شر چې د قصوت نه خبر شوی چې اصل کې شر خداد دې ورځ شر خو ما کې دغه پروت مقصود دا د جنابت مقابله کې قصورت استعمالي قصورت مانه د زړه سختوالي علاش څ شخص سترګ لهو خنرازي زرته شخص د الله سبحانه و تعالی ذکر او لوق نور کوي زرته شخص واعظ او نصیحت به اثر نکوي وران به اثر نکوي او قسمه قسم ګناونه قسم بے پای کره جمع کی هر قسم مرض چواله غا قاصل قلته ور جمع کی ډیران دې دی بجوش هر ګندګي به غي تور چوي کوي د دې د وجنې جنابت زر شي د الله تعالی دین عبادت یو شکل الله تعالی کریم د دې شی بیان کړی دی دین عبادت سورته لکه یو سړی ده اغتا یو مصیبت ورولې ده او دغه سره په پریشان ده په مصیبت باندې او مسلمان داسې کې پېټ اختیاري تاسو په تر داغه طریقه دای شي او د شوې کې به منځ باندې ودرې او یاندې د دعا ته متوجې شي خلیمرانه کړی او د سترګو انده شی رواني او دې سره کې انت هیڅ شوق الله دې چې الله پاک هغه دامه سي بتل لري نه کې زګورا غار کې ماو تبايمه دې ته دې نه بت څه سمې پریشان اکړې او وخت کې ته الله ته متوجې شولې نو ستاسو د رب څخه پیری د هر خلک باندې کل راغلې ده کنه دا چې فستاسو د زړې کې نه چې اپدی وخت کې سره جوړې هم پرځړې کې اعلان هم الله طرف ته شوک هم طرف او الله رب العالمین نو امید میشل بس ته لري کړه دا مې بل څه کې نشي کوله او د سترګو نه ورکین په دغه وخت روانې وي ځکه مصیبت سخت او د تطاتره چې بل کې نشي د کوله بغیر د الله الله سبحانه کی نه په دې وخت کې عبادت کې الله تعالی شوق او جذبه دې حالت ته عبادت وایي دا پر ځان پیدا کول وړیدار وخت نې خو چې مجموعی له حسره کله کله شریکی کله کله موجود وي نه کار شي دا وی او نفس یې عبادت ورته کوي هر وخت وي خدا اعلى درجه دې چې دا هر وخت نه ملوي دین دې عبادت معنا ده د دې مقابله کې راضی العناده زिद او عنااد دایمه مقابله کې استعمالې او انابت ولیکې دې شي دته چې اي يدور مع الحق هي سودا چې دا بندب به حق سي ګرږي چې حقم طرف ته و دکې به عنااد نې دکې به تعصب نې دکې به زد نې ندیت مونې بندوای الله سبحانه و تعالی د ایمان د دا, دا شرط خو دې سخت اساسی ګر زواله ده د هدایت او د ایمان د پردہ اساسی شرط قرآن ما چې څنګه سره مکه د تفسیر میولې ده نعمت ده ټول قرانه د عمل او مشو ده چې کوم انسان کید زد ماده ده ده او د تعصب ماده پکې ده الله سبحانه وتعالى هغه باندې د هدايت دروازه بنده کړي ده د ایمان دروازه به بنده کړي ده د حق دروازه به بنده کړي او کم انسان کی چې نابت کړه شهره نو هغه ته الله د هدايت دروازه کولا وا کړي ده د مثال دې شی چې اوسره دنه کوټه کې نه چې دروازه ځان پسې بند کړي نو هغه ته به څو د ملقط له ملاره نشي کوم یو شی به موږ یو څو د چې دروازه کلاو خپل له بار ګوري نظر ته بهر قسم په دې به رانه وځي د دروازه چرای په ځان باندې کلاو کی هدایت ته کی قرآن کې دایلي الله فرمایي وان ان الله يهدي من ينيب الله عز وجل هدايت هر هغه چې تکی شرکی نه بچي وان الله يهدي من ينيب الله راچا تکی چې چا کې نه بچي کې مله د دې دي چدا مشرکان وای چې رد الیل دین نور راشد الله ای دا قران غره لده بست کنه نبی رسته فرمای ویهدی الیه من انابا او الله عز وجل هدایت کی هغه چاته چې څوک الله تعالی غرزی چا کې شي نابتی د زد او د عنااده د تعصب ما ده پگنی الله وتعال هدایت هر اصله توحید و ارز توحید کامل ډول سره یې عبادت بزایي پیدا کړي ایمانی صحیح ډول سره یې عبادت بزایي د محمد رسول الله علیه الصلوات و السلام سیتا داره کې مین عبادت بزن کې کی پیدا کیږي که زړه در یو چا دې پلان کې خبره نه منم دا خو دې پلان کې څه زمو علاقه به دا ډېر له خبره راځه دا خو, خو ازمن فلاره نه کینځه مشران نه یو زړه کرالی، رالې یو عنایت کرالي یع خپل من دې کې پیدا شي چې غړ شي نو ز څنګه دې پلان کې نو دیوه کتاب به د هدايت د ایمان د حق به محرومي نه الانابه د چې زبد او اينا بتا کې نه يوان الله يهدي مى ينيب الله هدايت هغه شاته کې ائچا کې چې اينابتې الله يشتبي الېه مى يشا و يهدي الېه مى ينيب قران كريم کې دا قسم ايتنه لیدې چې الله پاک هدايت کوي هغه شاته ائچا کې او هغه شوق نشي د تکلیف چې چا کې رب عزت هغه ذات د سورته داعي کړه چې د مؤمن کې چې الله <سؤال> آیتونه راليږي په خپل بندہ باندې وایي نزل <سؤال> لكم من السماء رزقا وما يتذكر منه الا من ينيبا دا الله د کتابنا برته ما به شوګا کړی چې کینه بتوي انبه صفات دا د زړه شریه د استعداد ده چې زړه کې به الله ته پیدا کې ملن او زه د عینات باندې کې ندی زړه کې به خیر رازي راځي به خوشحش په کې کوشش دې کاونه په سانای باندې اهلیه فریضه کې پیدا شال انابه دسر نیز دې شې شې دې نیز د انابت سره د استعداد د پیدا کولو لپاره هغه الاحباط ته الاحباط یخبات هم د مؤمنانو په ور کې د ایمان لپاره کېدلو ضروري دي احباط هغه شی دي چې دا, دا, دا کله پس د ایمان نارازی او کله مخکې شړې کې موجودی نه داګه د دا وجه نه ایمان راځي دا ډول خبرې دي ګورا داینابتهم دا دشه شه د شکر سره کی ایمان راشد اینابتهم به پیدا کی بېب کې ډیګری او مخکې نه ابز ریده او د ایمان نه بعد سره کی او د ایمان نه مخ کې موجود وي درنګ اخباتهم دشه شه د با کې بغاظم پیدا کی ایمان بدر کې به پړې را او چې ایمان در کراغه به د اخبات در کې پیدا شي او زه دا هم چې دا اخبات صفات تقریبا څنګه موږ نه مسلمانان دا, مسلمان دا, دا نه ندي خبر او کوشش کوي چې له کده د ایمان الله سبحانه و تعالی قران کداسے فرمائی دے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتو الى ربهم ہا کساں چے کیمان دے تائی کی نیک عملو نے دی واخبتو پائے کی د اخبات سے پڑھ دے الى رب مقل اللہ تعالی اخبات کی دعا کر رہے ندر کساں چن دا اللہ کو نسبت صحیح مومنوں دا سورۃ یود کراے سورۃ یود کی دی جملہ ولی راوڑ زګ سره د وحید کې موضوع دا ده الله بندگی دا عبادت دا ته عبادت د وجهه نظر اخبات صفت پیدا کیږي شر عبادت کې اخبات پکې نو اخبات صفت سورته حج کې الله دا څه فرمایي دي چې ويؤمنو به فتخبت له قلوبه نو الله دا قران کریم ما په طابه پیغمبر باندې نازل او د چپای کی به دا جملې راځي تولات باندې مچ وخران ډېر وانه لې مومنان په دې قران ایمان راوړي نو د دې د وجنه په ذری کې به اخباد پیدا شي فتخبت له قلوبهم حضرت الله د دې نسبت کوي اخباد همدي سورېت کې دی و اور بشری المخبتین اې زمو پیغمبر زيره ورکه هغه شاله چا کې چې د اخباد صفت ده هغه ليره زيره ورکه د اخباد د اخباد مختلف تفسيرين و مباشرين کریدجی حاصلی نږدې نږدې ده اخباد خوشوته هم واي د قدمه انا مخالک کړل دا اخباد ان ابت همي چې په ځر کې الله رب العالمین ترتین ابتی د عربی لغت د پرانخه دغه په پښتو څنګه لپاره تعبیر نكی اخباد شدې دامت ازمنده معنا د سکون د اطمینان اذن ابتلرا ال اخباد ال اخباد هو سکون ولتمینان اولنابا دا مجموعه درشینتج سری کی راشه د پیدا اخبات سکون پزره کی سکون, پز سکون ارام الله رب العالمین تر افتا پدې زره کی اطمینان په الله باندې نو پدې زره کی انابت الله رب العالمین تر افتا دغه ته اخبات وای خبات اعظم کی ته حمله کی دیشی چې هغه نرم مزمک نرمه خاور اکلک نه دا نرم د ډېره پدې کی معنی د نرمه پراته ده پدې اخبات لفظ کی معنی د نرمه پراته ده نو کله چې اللہ رب العان ہمیں فرمائی سرے قرآن مان راولی نزاغین رسد کی اخبات پیدا کی فتخ بت اللہ قلوبهم دا قرآن کریم دا وجہ نہ ددی پژھونے کی بہ احباب پیدا ش دا دائمہ جہدا صفت لاوس پر من ونساکا شفا دی زلکی انتہی سکون اللہ ت پیدا ش اطمینان پیدا ش دا اللہ پر ذکر باندھے او دا انابت پیدا ش هغه طرف تا او زلکی انتہی در شوق پیدا ش نی بہ سمبہ دی پر دعا کا والا داش بے فرمائل چه مخبتن الیک اواہن منیبہ او عاده پایګه جملار ازي تاسو د اسکارو کتابونه کې کتلی الحمد الله اللهم اني ولا تن علي و ان كل ولا تنكر علي ولا دعاء کې رازي پایګه د عاده مخبطن الی کا الا غنا پزري کې اخباد پیدا کا استا ترطا او دا واحد صفتره کې پیدا حاچ استا د نرمي صفات دا چې د پیداشه بس ایمان به د ازغته به ډېر په اعلی درجه کې را کوزي د الله په فضل سره د اخبات صفت دا پیژندل په کار دی او به داغي حال جوړول دی هر یو خبره کی وردا دوه خبرې ضروري وي یو داغي لول پیژندل او به داغي مطابق حال جوړول یو ascii په کتاب کې خبره ده یو په خمه خبره ده او یو په حال کې دنه ده حل چې زمونږه حال د دې جوړ شي حال جوړول هغه مجاهد د غواړي غواړي دا غده سپاسانې خبر اسانه ده لیکن حاج اول ګرانوی د الله په فضل او داغه توفیق باندې کی نو الاخبار چې په دې کې پیدا شوه د حضرتوبه ایمان پټه اسانه باندې را کوزی د الله په سره دا هر دی ته نس دې له په قران کریم کې چې استعمال شوی دی د استعاده فارغ دین القل دلین د زنرمي د زرده که زره کې دې نرمي نه صحت په کې دا کوم او کزر کې د نرمو واه الله سبحانه و تعالی ذکر کړی دی د مؤمنانو په صفت کې الله ونزل احسن الحديث کتابه الله حفظ دی چې کتاب راولې گا متشابه دی یو بل څه مشابه دی په په صحت بلاغت او کمال کې مصانیا مضمونونه مکرر بیانيږي وعده وعید او قصصا ومثال بار بار مکرريږي یو خبر ډېر کړت الله په مختلف تعبیرونو بیانېږي تخ شعر من جلود الذين يخشون ربهم وغني رزق يدي هغه کسانو چې غد پر رب نيري د قران په وجا یک شعارالجلود طریقې پیدا کیږي ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله به رس دا دا جلود دایوت دا سرمني او اودامي ضروري نه کې نرمي پیدا کړي د الله یادولو ته، د الله سبحانه و تعالی یادولو به مازور کوي او غیره طرف ته ميلان پکې پیدا شي. ظاهري شرم نه نرمول څه شي دي؟ سجدي به الله تعالی کوي. من صرف ته شوق پیدا شي، قران ویلو ته پیدا شي، نور نور اعمالو ته پیدا شي. او زړه کې نرمي پیدا شي. کته څه دا چې بدغور وسفور لا مونږ نه ده څه نو واره او به په بدن کې نرمي پیدا شول دا ذکر تا په دې پیدا شو او د مومن څخه په څېر سم متلينو جلودهم او قلوبهم له ذکر الله داږي په سرمن او ورونه کې الله رب العالمین تا لين انرمی پیدا کی نذمش صدا سے فرمای ذلک خدا الله دا بل الله هدایت دے ذلک صحیح ته دا ایک شعار الجلود ولین القلوب تا دا سرمن چې د خلق را دا زغشه غونی راځي ښیخته په نغ نه ودري او پزړکه نرمی چې پیدا ش نو اللہ حدایت اللہ حدایت اللہ دا د الله هدایت ده الله هدایت دی ته لاله کله الله د کتاب نو د اثره خسته نرمی در کې پیدا شله تا ته هدایت وشو او يهدي بهما يشاد باج القران لوار کې چاهلیت وي کم بندگان چې اهل دي الله رضا صفتر کوي او فرمای او من يد لل الله کم انسان چې الله گمراهه قران وريده لیکن داغه پر سرمنه کې نرمي پیدا نشه ولا پرخه کې مله پیدا نشه داغه د قصوت د وجنه مخکيات کې قصوت ذکر کړل فويل دل قسته قلوبهم اړيذنه سخ دای چې نه قران کې اثر کوي او د الله سبحانه تعالی ذکر د نیمایله کیږي ميلان نه پیدا کیږي نه دا فسم لينا القلب هدايه واسما قصوه القلب ضلاله په دې باندې سوچو چې دا مننه کې پراته ده چکه زه نرم شو د هدایت بلل او که زه اماښه سختو ګمराई د دې ګمراهینه ډیره حساس من سمشته دي کافرانو او سم ګمراه دي زه غو ته بالکل سخته قبولین د سره نه من مومنان چې کمی مسلمانان نن هم دا قبول کړی دي ځکه چې سنا سره نمشتا لیکن په وروه طریقې نرمی چې ني نه د ګمراهین سنا سره حصہ ده سمشته دي که زه کې نرمی نه پیدا کيده د الله د قران نه د ګمراهی سره صبر حتا سمشته اگر کته بزانت هدایت والا وي او شکل پورا لين پیدا شو په ننرمواله په دې سره کې پیدا شه الله سبحانه و تعالی ذکر تا وي دل مزدر کلا خوندې دل درکو اخشارار دې په جلوده کې پیدا شو نه په دې وخت کې ته شاش الله تا ته هدایت وک استعداد در پیدا شو دازد استعداد دا خبر بیانون دې ته نزدې خبره هغه د وجلم د وجل چې د مؤمن سړي په زړه کې به وجلي وجل چې پا جنگ پیدا شد پده که دیر زر ایمان رازی در ایمانی استعداد د کتاب در زن پیدا که وجل مانه ده لغت که یری توای خوف مانه ده وجل اصری که بله که دیشی رچپان القلب در زر رفیدل توایج در زر رفیگی دولی رفیگی در دید وجنه چه یو سنه ده چه اگر تاولی یو شخص دی ولید چې د هغه د عقوبته او د سلطان نېره کې رشقان القلب لرؤيه من يخاف سلطان او عقوبته د هغه سړي د لیدلو د او د هغه د حضور د وجنا یا د هغه د هيبت د وجنا چې تیپستګ بني وي نه یا د هغه د هيبت پر ذهن کې راوالي نو د هغه د وجنا ستاد هغه ورته زګ داغه خو بہت سخت ده داغه سلطان وباشیر لريو دا د څه وجل وای دا چې کله سری په ځل کې پیدا ش نو د استعداد د ایمان د خپل راځي د کې اهلیت پیدا شری انسان کې دا قران کریم کې دا وجل دوه قسمه ده یو دا, دا الله سبحانه و تعالی یا دوله د وجنه ده د الله دیا دوله د وجنه چې الله نو سره کله وښه او خاص بندې نه داغه طرز کې دا حالت پیدا کی انم المومنن الذین اللہ فرمایي مومنان هغه کساندې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم كلجد الله نم واخستلې شي دایره غیره پیدا شي نلوسه مومن دی ته مازما په دې مومن داسره دی ایمان دی دین سن دی چې د الله د یادولو د وجه نه داغه طرز کې غیره پیدا کی وجلت قلوبهم ځکه چې وجل پیدا شي دیت مومن اسانی به سیده چویلی تمام ایمان نه مراد دای چې الله او رسول او قیامت منل نجم مؤمنه ما الله منو قیمت اما منو ملایکم منم او کته د ایمان نه دا دای ایمان علی کم چې پر سورته پنځ کیږي کردې چې نم المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم نفلا ادری زنه په یو مجزهوب په دیو کې داخله موقع نه و زه مانه خلکو ایوب کې داخلو خبر از من غدا چې مونږ په کې داخلی یو او غالبانه کدا شفت من کې نه دی موجود دی و وجدت قلوبهم زستا هم دونه به د دې دی وخت کې دا چې د الله رب العالمین موږ نه خلق کړل داغه مبارک خبرې کې د ډېری به د بای هیڅ احترام زره کنه لري څنګه نن د ډېر په مولانو طالبانو په دښکل کوکري عوام لا پرې د په ځای باندې وجل دامه چا ذکر عزیز دا داږي ضرورت الله رب العالمین د محبت نه د د تعظیم نه کې د ادب نه د اخر کو پر ځای کې راځي د چې ام په زړه کې دې د خپل خالق تعظیم نشته هغه کې بس اوجلای امام مالک رحمۃ د چاغه شنو خلکو وجلو یا څو دراغه تاسو داوی وایي چې الله پاک بار د استوا دلار په استوا څنګه استوا کړی دا امام مالک دوه اثر وکړه چې وایي فعاله الروحا او د پاس خپل علی علی ترامات څلکه دا خبره کول دا الله ببارك چې کیفه ایستواد دا سمه ده به د به خبره چې ته دا تاسو ما دلته قبل کسان نه رااله دي د سیمه تعلق او په ما باندې ر شنيع ولاږي دا ډیره کبیره باندې د سیمه لګي چې دا الله ببارك دغه شته به ده به به په شنو کې سړی ودا ته دوه پیسو او د دې په باره کې خبري کیږي هغه لګي وی اهلیت په او غدا الله سبحانه وتعالى بباركې دا به احترامې غونتی ته چ <سنگ> څنګه اسمان د دنیا تر غوځیو څنګه استو او خل نو د څنګه شل د الله په بارکه دسته پوسکی توې شله کدی وړو کی خبره په بارکه د پوسکی امام مالک باندې خدای را لیدې په قریضه ځنه و چې کله سره ورچت اوابه د تیته جواب ورکړ چې استوا د رب العالمین نو لمذا کې فيت مجهول د دې په بارکه سوال بد عده او تما ته به د تخره کی فامر به فخرج وداوبه سیدا سیدا مجلس خلا به د خلکو زنه نه کرا به جدي سوال کوي غرزاده چې دې ته وجل وای چې دا خلکو پزروونکي دی الله سبحانه وتعالى یې راو نو کله به چې دا غو موږه خصره شي نو ربر په دا داګه دوځنه بیا ونی راځي وجل وجل دې تمنګ نېري سي دې چې خلک باندې سره وای خو دې مادي ته ونی سي دېلو دې دزان دا سوال غوالي وجل ته وجلت قلوبهم زنه ویریږي چې دا الله نو واخصره شي دا غد عظمت تذکره وشی دا غد عقوبت تذکره وشی نو انسان په کې دا چې حرکت پیدا شوې دی د نمبر وجل د مؤمنانو په زر کې د اهلیت اغاده ده چې په دې زر قسم یې راوي عملونه کیله ګره نیک نیک کارونه کوي لیکن زر کې عربی دلی چې سبا الله لوارتګ ده د عمل ب قبول شي که قبول بنشي دا بل قسم وجل دا موږ موږ استاد زر کې دا در کې ته مؤمنې به تاکي به ایمان تا راتلې شي ایمان در موجود دی او کذاب در کې نون به بدل کې دا قرآن کې دی الله فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا امام علاوخلق دی چې ډیر عملونه کوي لګی دی یؤتون ما اتوا مطلب څه دی ډیر نه کومونه کوي وقلوبهم وجلا او پسې کې يرادا انو من ربهم راجو الله له ورزو سبا الله تقبل دې عملونه کوم وکړه خو چې دا به الله تقبل شي او که قبول بن د دین سره په کې دی الله کوي جو بادشاہ خوا لو وزیر یو هدیه سان صحاستدا هغه کدامه من قبول کیو که قبوله بیان کیو د دنیا بادشاہ په مثال کې د الله ور کولم ندي کار خاصه د پوی د پاره راکی یې را د شلګه دا, دا شیخو د معمولی دي او ما بادشاہ لاله را غژب بادشاہ له معمولی ډېر معمولې شي را وړه چې دا شي د اوسرا په خزاني ته د کیدې دي شي خو ما ولا را ونه چې قبول دا په پسې خلک مرادي په دې آیت کې هم ل نه ی شونخمر دا با خل کې شراب ک زونه سرقون نا کې غلا کې د خلک مدی اوېږې ب چې قیمت ته رکک د سبب کووقال الله یب نه ته سر کا او ب ل دا خلک نهدي مراد شراب ځ کار بد کار نهدي ماد هممل الذي ی سومونونه د کساندي پهځین نه پلی رووجینې نپلیو پرزی منجوونه کوي و يتصدقون معدنهم لگی لگی دی پټو خارے لگی ويخافون الله يقبل منهم او ویریږي چې د الله سبحانه و تعالی دربار کې باد احمد نزن قبول نشي نو لکه اشارهونه په خیر د څکل په نکوکې به جلتې باندې رواني من کې د نیکو د کموالی وجه د دادا چې من کې دا صفت نشتا دا پیدا کول نکوکې ولې جلتې کوي وای ماځي ګر من مونږ او تووجو به سم نه ولا دا عمل بد الله د دا شان مطابق نو دا غړي د قدر د دې لې د به پکار د دې لې احترام هغه ته عمل پډیر او چت حالت کې کول پکار دا او شان ماونه کده مون می کنه زګي د ما نه باسه تلاوت وکم سه ذکر وکم سه د بل عملو کوم چې الله قبول کی چې هغه و کده دام دونه خصت رکه سه د الله دا پرماونه کده مقام او خراره انته عمل لوي کی الکدام خصت رکه سه ونشه هر عمل په بارے کې بدګومان اونتی بدګومان بدګمانی د امیدي درجه کې بدګومان دا الله په باریکی چې دا الله د شان مطابق نه ده عاشق په پنځ کې عمل خوشاليږي لیکن دم ردای چې په عمل باندې بده څه ګومان اندیرنه لري چې دا بالکل ښه شی مې او تخیر الله تعالی زاک نه دا الله قدر دې لوی دی او استاد هدیه ډیره کمزورې ده کی دې شي دا هدیه الله تقبل شي یا قبول نه دا تي چې کوم الله تعالی انده کې نو دا که چې آی کی وي خلکو کې به ایمان پدیر اعلی په معنی باندې راتلئش وجل چې وجل القلوب پوی. کله کېږي چې کومه صفتونه حتہ نسبته ځاګړې جامه کوم ماغه ځو بیانوم دي وخت نور عام صفتونه د مؤمنانو نه هغه صفتونه چې په کې استعداد قلبي پیدا کیږي استعداد د زکه استعداد کدا شي د ایمان لپاره هغه خبره ما مقصود ده نو وځل چې کله په انسان کې موجوده دکه ایمان به راتللی شي په خپل اعمال باندې خطرې کول پاغه باندې غریې دلو چر د الله دربار کې قبول شي کا قبول باندې شي وزن چې ته په اعمالو سره فخر کوي اعمالو کې ته څون ریاکه د اړيام نه وله واقعي کې فخر من عمل و لیکو د شي و لیکو ما دا کار کړو دا واغ نه دی و دا الله پر الله پر قدر تاو پی جاندا تخفل او اعمال او اپات دوی پی جاندل به په فخر عمل دې سپږه دا الله بباركیز با مونږ عمل به بده نریام نه واقعي کې ریازه وله کوم شاده دا عمل صفت لګي کې نه تاسو الله د شامت طالب دیو کنه دې زبریاو لوک مخلوق دریا خو بالا کوچې کلا آخرت ته لاشو او الله مون ته اعلان کوي چې تاسو عملونه قبول دی به خلکو ته چا او موږ راشي او عمل نامول ولرې زسو کې شړې اومه دا چې هاو موږ راو راشي کتاب ولرې ما عملو کې څومره کمال له او دنیا کې دانه شکواله قیامت کې به ریا کاوه لیکن دنیا کې چې هغه عملونه ا داغه د خبر نه ده د الله تقدر دغه پسل کې نشتا ریاده هغه چا نه وافې کی نو دا استعداد پسن کی پیدا کولو لدا نور صفات دې واخمدیر واغسته به به بیان کوم څنګه صداغینا چې هغه سره استعداد ایمانی سره کی پیدا کیو قران کې کی په حدیث کې ذکر دی شاید صفات قلوب المؤمنین موایدا عنوانم تاګه ورکوول شي د مؤمنانو د زر صفات صفات قلوب المؤمنین د مؤمن سره په طریق سره اگر پتے دا اگر سنگ جوڑ شویوی بعد بے پتے کی کم کمالات پیدا کی اللہ سبحانه وتعالی ازی خبر احل منگو گرزی وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعالی اصحاب اجماعین چاہ شکاری اوزلی کی بیڑے یادی پاسی او کیا توکر ایسی وي ی ور زیغه د بیان بایان بیان نه چې پا ش بهر د مجد نوواتهونه یو سړ راغ په من لبان روانو نغ دی روس کاره کې چېره ز خدي بیان د راغلی وم ورا باندې هغه وخت وشو باندې تیرش هغه ته په دې دروازه کې شروع کا بیان ته به تر واپس چماده بیان کړه و واه هغه بیان یې چې ته شروع کو یو کس سره سست خبره کې ډېر ته جخت نه وته هغه څنګه جخت خبره کاول په جوش نو چا و ترسته ویریږي یو قصده خلاصره خبرې وځو تکړه ناغو الشیرا محکم زاد یو د پاره لګیمه وښند د یو د پاره مزکه بیان کې فرق ونک محکم غرض یو د الله رضا چې خالق رضا شي د خلکو توري او د خلکو زړه جوړ شي دا یو پخسته بیان کې د دې یو الله رضا غرض او مقصود یو زاد کاسان دیر نه سی او کلیږي زم که تاسو ټول پاسې ده نو یو بشیل څو مړی ارغه چې دارات نه سدا واست هِن الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ